מזמור נ"ג למנצח על מחלת משכיל לדוד. אמר נבל בלבו אין אלוהים. השחיתו והתעיוו עוול אין עושה טוב. אלוהים משמיים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוהים. כולו סג יחדיו נאלחו אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו פועלי אוון, אוכלי עמי אכלו לחם, אלוהים לא קרעו. שם פחדו פחד, לא היה פחד, כי אלוהים פיזר עצמות חונך, הבישותה, כי אלוהים מאסם. מי ייתן מציון ישועות ישראל,